Hej allihopa, idag gör vi ett lite annorlunda veckanavsnitt och kommer att fokusera på bara ett fall och det är ett fall som har förekommit i Petrikrim tidigare för idag på förmiddagen så kom den domen i Vårbymålet eller det stora enkromålet som det också har kallats. Det blev ju samma straff för Vårbynätverkets utpekade ledare 17 år och 10 månaders fängelse och i övrigt en del förändringar men mm. i stort så kan man säga att domen fastställs. Och vi har en gäst här i studion som jobbat med utredningen suttit med under stora delar av förhandlingen både i tingsrätt och hovrätt. Torsten Alm, du är kriminalinspektör vid Stockholmspolisen, jobbar med grova brott i södra delarna av Stockholm. Vad är din första tanke kring domen? Ja, det är viss lättnad kan jag ju säga och sen skönt att även hovrätten gick på vår linje. Att de tog in den information vi gav vid förundersökningen och domstolen och sen Ja, gjorde som vi tycker att de skulle göra egentligen. Alltså de gjorde det på rätt sätt. Mm. Och det här är ju ett väldigt, väldigt stort mål. Vårbemålet är ju ett av de största som har varit uppe i domstolen de senaste åren. Runt 30 misstänkta åtalas för inblandning i narkotikabrottslighet, sprängningar, mordplanering och även då kidnappningen av artisten Einar som skedde för snart två år sedan i mitten av april 2020. Vi ska köra en snabb genomgång av det som har hänt och börjar våren 2020. Dagens första ämne. En svensk artist har kidnappats, misshandlats och förnedrats av maskerade gärningsmän. Det här påminner om andra förnedringsbrott vi hört om under våren. Vi tar det igenom vad man vet om det här och vad artisten... Och artisten det handlar om här, det är alltså Einar. Vi på Petra Nyheter, vi snackade med polisen igår. Då kunde inte de bekräfta att det pågick en brottsutredning men enligt uppgifter till express. Sen då så utreds det här som misstänkt människorov och grovt rån. Men det ska dröja till hösten 2020 innan det börjar gripas personer misstänkta för kidnappningen eller människorovet som är den formella represseringen. Polisen i Stockholm har de senaste dagarna genomfört flera insatser mot grov organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Och då handlar misstankarna också om annan grov brottslighet. Vid tillslag i Vårby södra Stockholm igår hittade man bland annat stora mängder vapen och sprängmedel. Vid tillslaget greps två personer. Ytterligare 19 sitter sedan tidigare. En ledare för vårbynätverket har gripits i Spanien. Mannen misstänks för omfattande grov brottslighet och flögs hem till Sverige i veckan och häktades idag. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för en stor mängd allvarliga brott begångna i Stockholmsområdet under våren. Bland annat förberedelse till mord, människorov, rån, grov allmänfarlig ödeläggelse, försök till... Grott. I mars 2021 då lämnas åtalet in i Södertörns tingsrätt. Idag inleddes den mycket omfattande rättegången mot 30 personer, bland annat hela ledarskapet i det så kallade Vårbynätverket- Åklagare Anna Stråth sa i rätten att information som polisen lyckats komma över via den krypterade tjänsten Encrochat har gett en unik inblick i den kriminella organisationen. De kriminella har känt sig fullständigt trygga i kommunikationen på Encrochat och kommunicerat i detalj om brottsplaner och utförande av brott. Det handlar till exempel om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott tre av åtalspunkterna är riktade direkt mot andra personer. Ett mordförsök i Västerås, en explosion i Haninge... Och en Rättegången den pågår under stora delar av våren och i mitten av juli kommer tingsrättens dom. Det är många tilltalade i målet. Av de tilltalade så har 28 fällts till ansvar. Tre personer har blivit frikända. Av de 28 som har fällts till ansvar har 27 dömts till frihetsberövande påföljd. För att samla ihop det hela så kan det nämnas då att totalt 28 personer dömts för brottslighet. Brottsligheten har i huvudsak varit mycket allvarlig. Och särskilt allvarligt är det ju givetvis när det gäller mordförsök. Mord är ju det allvarligaste brottet man kan göra sig skyldig till. Men det är även också mycket samhällsfarlig brottslighet. Totalt så är det så att 147 fängelseårar döms ut. Men det hela tog inte slut här utan det blev en förhandling, en rättegång då även i hovrätten. Och där kom ju domen som anledning till att vi är här idag. Och hur många fängelser blev det totalt? Eh, ja, vi har räknat till snabbt och om jag har räknat rätt så blir det i princip samma. Mm. Runt 147 år. Åklagaren yrkade ju på att det skulle bli livstid för Vårbynöverkets utpekade ledare. Det landade på 17 år och 10 månader, precis som i tingsrätten. Tankar kring det? Ja, det i, den här rättegången, så var det ju två av ärendena. Det var ju mordförsök i Västerås och sen så kidnappning i människorovet av artisten som kan rendera livstid. Men i och med att här det hade det blivit livstid så hade det väl varit en bra värdemarkering mot såna här grovt yrkeskriminella, kan jag säga. Men i och med att när det gäller mordförsöket så ingen dog, ingen var skadad. Och det är därför tror jag att det inte blir en listor. Och vi ska prata om det som också fått väldigt mycket uppmärksamhet det som vi har varit inne på flera gånger under förra året och det är ju nämligen Människorovet och rånet då, den här kidnappningen mot artisten Einar. Det är ju en person som har åtalats eller flera personer som har åtalats men som har förnekat brottslighet eh, gällande Människorov och rån. En av de åtalade är ju en annan känd artist, Dövreina, det är ju Yassin. Han dömdes i tingsrätten för förberedelse till människorov. Där handlar det alltså om att han ungefär två veckor innan själva människorovet eller kidnappningen sker så preppade han för att det skulle bli en kidnappning men den blev aldrig av. Och i hovrätten nu så blev det tio månaders fängelse precis som i tingsrätten. Vad betyder det för honom i praktiken nu? Nuläget betyder egentligen ingenting för han, hade, han satt ju avtjänad under rättegången och tidens gång så han varit ju frisläppt ifrån det här straffet och han hade åtta månaders förverkad del också sen tidigare innan jul. Så han har ju avtjänat sitt straff men han har ju ett brottsregister nu där det även då ingår det här straffet för förber förberedelse till människor. Mm. Du har ju varit på plats rätt mycket under förhandlingarna i hovrätten. Hur har stämningen varit där Thor? Den har varit, det beror nog på när det gäller vissa, vilka misstänkta du tänker på. Huvudmännen som jag ser det, de ledarna, där, de har ju haft, det är inte jag, jag är oskyldig, de har haft en väldigt, in, vad ska jag säga, de har, inte, de har inte vänt sig om och vinkat åt då ska jag säga. Vi utreder journalister som har suttit där. Men sen finns det några andra som har faktiskt gjort det alltså, lite bättre stämning emellan. Och, Framförallt har vi, vi pratat en hel del, särskilt med många av dem som var på fri fot. Som var friade eller hade fått så lågt straff som var ute. Och många av dem tyck, de uttryckte en lättnad att det här skulle bli klart. Mm. Så att de kunde gå vidare. Ingen aggression och sånt där. Men det har ju varit lite spänt för att många... Det här är så speciellt mål när det har haft Encro. De här encro som har knäcks i Frankrike. Och då har ju huvudtesen för en del advokater har ju varit att det har kommit till Sverige på fel sätt, ett olagligt sätt. Att fransmännen har kommit åt det här på olagligt sätt. Och det har de skjutit in sig på mycket. Mm. Och det har ju då inte vunnit något gehör i Sverige överhuvudtaget. Mm. När man kollar just resonemanget kring Enkrochat i hovrättsdomen så ser man ju också att den är ju tillåtlig bevisning. Hovrätten avvisar det inte heller i det här målet. Vad tror du kommer hända med den frågan framöver? Eh, ingenting tror jag. För den, den har ju varit uppe några gånger i HD. I delmål. Jag tror två, minst två gånger har den varit uppe enbart angående enkro. Mm. Att det ska avvisas bortsett ifrån. Och då har HD sagt att de beviljar inget prövningstillstånd. Och det betyder att de inte tar upp det. De anser inte det nödvändigt. Och i Sverige har vi då den här uh, fri bevisföring att vem som helst, advokat och åklagare kan lägga fram vad som helst i princip för domstolen och sedan upp till domstolen att avgöra om de ska ta med det, eller vad det och värdera det för vad det är där och då mm. och det gör de här, de skriver ju de flesta av de här domarna som har kommit både tingsrätt och hovrätt så har de ju skrivit att man ska se på det här med enklushatt med försiktighet mm. men samtidigt så är det ju svårt att bortse från vad folket skriver de skriver ju klartext. Och sen så i många ärenden, framförallt i våra ärenden, så har vi haft väldigt mycket sidobevisning. Vi har kunnat bevisa, säger de att de ska åka till Västerås, kan visa det på att de åker i kontokortsutdrag och massa såna här saker. Så att det, det finns folk, saker som bevisar det de säger och det de utför. Det finns saker runt omkring som gör det på riktigt. Jag vet, kommer ihåg tingsrättsdomen så sa de ju det att det finns för mycket verkliga händelser som bevisar det som sägs. Och Förändringsmässigt här, vi pratar om att vi landar på ungefär samma mängd fängelseår. Vi ser inte heller några riktigt stora förändringar i, i bedömningen av folks eller inte. Någon, någon har blivit frikänd men som har blivit dömd för ett grövre brott och liknande. Hade du förväntat dig mer förändringar från hovrättens sida? Nej, jag trodde att det skulle bli mer eller mindre samma straff. För nu är det ju som en som har fick 11 år tillting så att han fick 13 år nu. En fick 9,5 tillting så att han fick 8 år nu. Och det är nästan så att det är fler som får högre straff mm. än få, få, folk som får mindre straff. Så att det, och sen att de byter åtalspunkter, eller, åtalspunkterna och brotten så att säga. Det, det, det är sånt som, sånt som händer. Mm. Du sa ju att du kände en lättnad över att domen kom och jag antolkar lättnaden som att ja men det blev ungefär samma resultat som i tingsrätten. Men vad är läget i vår begård just nu, skulle du säga? Jag, jag har ju kontakt med de som jobbar där, Reyn och de andra och de säger att det, det, börjar, det, det börjar bli tillbaka, back to business. Det, börjar, det, det är inte bra. De har inte fått de möjligheterna som jag ser det. Våra poliser och poliseriet i tjänst att kunna ta tillbaka marken tillsammans med sociala myndigheter. Tyvärr. Vad kommer den här domen få för betydelse i Vårby? Det ja, Dels så finns det ju folk i vår gårdsnätverket som inte vi som är på fri fot. Antingen är de friade från det här, eller de inte är inte åtalade. Så de kan ju nu då i sådana fall försöka ta över marknaden. Sen finns det kanske andra nätverk som vill gå in på det här området. Vårdbegårdsnätverket var ju väldigt starkt. De hade väldigt mycket våldskapital, vapen etc. Nu sitter ju hela ledarskiktet kan man säga. Så att min, min farhåga är att det kan bli mer våld på gatorna. Alltså försöker har över. Det kan tyvärr hända mer mord och det men jag hoppas inte det. Tack Torsten Alm, kriminalinspektör vid Stockholmspolisen. Jobbar med grova brott i södra Stockholm och tack för oss från Peter Krim för den här veckan